Como o día 17 de maio de cada ano celebranse as letras galegas en Galicia este ano dedicadas a Florencio Delgado Gurrierán pois vamos a escoitar unha peciña de música escrita por Samuel Soto precisamente que é unha biografía de Florencio para darlle paso inmediatamente ao noso correspondente Xulio Simón que esta vez ten unha crónica dedicada precisamente a cultura. A ver que lleis parece. Florencio Nalgado Burriarán de Corgo Modal de Horras en Vila Martín a moi pertiño de Quiroga Na fel no 1903, licencio sen dereito Poeta que escribiu un galego, falado na súa zona Migrado e exiliado, por pensamento vermello, Primo irmán de Portugal, na defensa do galego Natureza e montañas se morioste na trebrinca Cantos e home de levitias, defensor da súa galía Letras Galegas 2022 Florencio, Delgado, Durriarán, Mamparados Por defender a Galiza, de a Emigración Escribindo, cantar en Alcetam, en Galicia, en Finda Letras Galegas 2022 Primeiro poemario Chamadas e bebedeira Escrita no 34 Fixo un cancioneiro De loita galega E no 80 Un membro da Rala Academia sú toda a súa vida posa terra na cabeza promovendo o patronato da cultura galega coa revista Os Vieiros en da nova Galicia deixou nos en California na compaña da familia Letras Galegas 2022 Florencio, Delgado, Burriarán, Bamparados Por traducir o galego moita poesía en galego no diario Silfro en flores letras galegas uns mil Delgado, rus floración del gadouro burrearán para vos revistas saú na A Galicia é máis que toda a terra Non é xa un curruchinho Que lúi mescolas bellas Compré nos desbotar Antigos erros Filhos de mente estreita Galicia É infinta Letras galegas Os milímpidos E o fio delgado Moi boa tarde, dende Conbarro. Oxe imos falar de libros neste ano que a Real Academia Galega decidiu dedicar a Florencio Delgado Gurriarán, destacado poeta, crítico literario, lexicógrafo, traductor, corrector. Nado en Córgomo, Vila Martín de Valdeorras o 27 de agosto de 1903, e finado en California, o 14 de maio de 1987, foi un abogado e poeta galego. Logo do golpe de estado de 1936, logrou escapar da represión franquista. Tra la Guerra Civil, exiliouse en México, onde fundou a revista Vieiros con Luis Soto e Carlos Velo, o padroado da cultura galega, a Irmandade Galeguista, o Ateneo de Galicia, e a audición radiofónica Hora de Galicia, que estivo en antena todos os domingos durante case dúas décadas. A súa obra está recolleita nos libros Bebedeira, Galicia en Finda, Cantarenas e O Soño do Guieiro. Encargouse da selección e traducción de poemas franceses incluídos en poesía inglesa e francesa vertida ao galego e da traducción de Cemiterio Mariño de Paul Valéry. Son moitos os libros que se están publicando estes días e que nos achegan a vida e a obra de Delgado Gurrierán. Por citar algúns, a Editorial Galaxia presentou Bebedeira, que fora publicado na Editorial Nos no 1934. Hai unha antoloxía poética feita por Alonso Montero, cotítulo Florencio Delgado Gurrierán, poeta na terra, na guerra e no exilio, tamén de Galaxia. En Xerais temos o libro de Héctor Cajaraville, Florencio Delgado Gurriarán, polos vieiros da saudade, o de Miro Villar, Florencio Delgado Gurriarán, vida e obra dun poeta no exilio mexicano. Tamén en Cataluña estádes a celebrar o ano Gabriel Ferrater, que conmemora que se fan 100 anos do seu nacemento e 50 do seu pasamento. E, o, o selo Chanda Pólvora trai o galego Las donas e aos días, as mulleres e os días, en traducción de Manuel Outeiriño, que levaba máis dun decenio preparando este traballo. A obra de Ferrater compoñen a tres libros que lle ocuparon apenas seis anos, pero que revolucionaron a poesía catalá. A relación coa muller marcaron a súa existencia e o discorrer do tempo son os piares fundamentais do seu universo lírico que medra na celebración da sexualidade e da xuventude, na evocación do pasado pero no que tamén agroman o medo e a morte O meu único tema é o paso difícil do tempo e as mulleres que pasaron por min afirmou nunha entrevista No 1968 recompensas pilou os tres volúmes Da nuces pueris de 1960 Menja tu na cama 1962 E teoría dos cosos 1966 En las donas y als días que Seis Barral publicou nunha versión bilingüe No 1971, a revista catalana Serrador, no seu número de abril, recollé opinión de 19 críticos literarios sobre os mellores títulos publicados en catalán en os diferentes xéneros dende 1964 a 1970. En poesía, 11 votos foron para Las donas e als días de Gabriel Ferrater, seguido de Circunstancias de Pere Cuart e als miralls de Pere Gimferre. Hai unha biografía por Jordi Amat que retrata a vida do poeta e lingüística que faleceu en 1972. En nela, Jordi Amat sinala a Pla, Rudoureda e Ferrater como os tres piares fundamentais da literatura catalá, o prosista, a novelista e o poeta que di el que elevaron a literatura catalá aonde levaron pouquísimos escritores. En honor do poeta, creouse no ano 2001 o Premi de Poesía San Cugat á memoria de Gabriel Ferrater, convocado anualmente polo Concello de San Cugat do, del Vallés, sendo un dos certames de poesía con maior prestixo e eh, dos máis ben dotados economicamente de, de Cataluña. Ferrater é coñecido como poeta É na poesía onde acado resultados máis sobranceiros, pero tamén realizou moitas traduccións e críticas de arte. Unha parte está recolleita en papers, cartas, paraulas de 1986. A súa importancia na intelectualidade catalada da segunda metade do século XX está sendo recoñecida cada vez co máis forza co paso do tempo. Fallaronse estes días os premios Follas Novas, concedidos polas asociacións de editoras, de librarías e escritores e escritoras en lingua galega. Manuel Rivas foi o único que gañou en dúas categorías, na de poesía e libro mellor editado, polo volume O que fica fora, publicado por Apiario. Algo destes premios chegou aquí a Pontevedra. Eva Mejuto foi agasallada por Neco, editado por Oque Leo recoñecemento que recibiu con dobre orgullo, porque dalle visibilidade ao problema de como sofren os nenos e nenas a violencia de xénero. Neco fala dunha nena que ten a nai no hospital por unha malleira que lle deu seu pai e amosa a súa reflexión, como ela encaixa o tema, como foi vivindo, e tamén a Editorial Calandraca, co libro de David Pintora, Coruña, que foi elixido mellor Libro Ilustrado. E tamén Xesú Raba de Paredes, nado no 1949, publica en Galaxia A Luz co Tempo Dentro, un libro con apariencia de ensaio que identifica como unha novela de aprendizaxe onde traza un arco que nace no lugar de Vilauriz na terra xa e alcanza rianxo. Literariamente ten cultivado o ensaio, a narrativa e a poesía. Comezou moi cedo a súa carreira literaria e figura na antoloxía os novísimos da poesía galega. Outro libro que teño aquí comigo é Palabras para Boar, Un agasallo que me fixo a coordinadora e comisaria do Premio Reina Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil Elena Torres. Este libro editado pola Deputación da Coruña é un homenaxe a Agustín Fernández Paz, gañador da primeira edición do Premio Reina Lupa no ano 1998 coa obra Cospés no aire. O compromiso de Agustín coa nosa lingua ficou claro cando no 2010 rexeitou o Premio da Cultura Galega das Letras como acto de protesta pola política lingüística do goberno galego daquel momento goberno que actualmente está excluindo nos diario, o único diario impreso redactado en galego, das axudas a empresas xornalísticas que editan xornais impresos. Neste caderno menaxe no que varios autores e autoras, gañadoras do premio Reiña Lupa, lembran en primeira persoa as súas vivencias en relación a Agustín Fernández Paz, E que inclúe ilustracións de Xosé Covas, colaboran Mario Pereira, Antonio Reigosa, Antonio Yáñez, Carlos López, Marcos Calbeiro, Xesús Fraga, Héctor Cajaraville, Marilar Alexandre, Ana Alfaya e Andrea Maceiras. É xa para rematar, pois vou ler un anaco da colaboración de Carlos López que titula Agustín interminable Grafómono, grafómano impenitente, Agustín Fernández Paz deixou caer unha obra copiosa e continua como A choiva de Galicia, un trebón de tinta sobre a fértil páxina que estala en froitos no corazón de quen lé. E ese vivificante vallón esténdese fóra das nosas fronteiras. Pois a choiva chove en todos os idiomas, Escribía en cadernos de follas amarelas como as do outono, aínda que no seu caso trátase máis ben dunha gloriosa primavera. Mil primaveras máis para Agustín. Para escribir buscaba Agustín a complicidade do silencio, calada musa do creador de historias, e logo o autor derramábase sobre o folio, tecendo unha rede de aventuras e misterios que nos atrapa sin remedio. Perfeccionista e incorrixible, corrixía unha e outra vez os seus textos, brunía a prosa, igual que un escultor desbasta os seus primeiros borradores de pedra. Sabía moi ben que non debe confundirse literatura infantil con literatura pueril e así as súas obras dirixidas aos máis pequenos son exemplos manifestos de respeto á intelixencia dos nenos propoñéndolles percorrer camiños acabados de nacer camiños que son novos cada vez que se transita por eles. Coñecín a Agustín Fernández Paz na Illa de San Simón. Agustín é unha illa na que refuxiarse cando o mar non se mostra hospitalario. Coñecín a Agustín na Illa de San Simón e cercáronme as súas novelas, que grandes son. Pois ben, que desfruten, que gocen con un, unha un algunas destas obras de, de Agustín neste mes de maio. Moi boa tarde. Moitas grazas, Julio siempre moi ben recibida a túa crónica para despedirte concretamente eliximos a peza Fisterra de treixadura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 allá. 104.6 FM. E a internet radiocornalla.cat.